ریاض السالحین حدیث نمبر دے او سوا شپک سو نمبر حدیث دے ریاض السالحین او باب دے یو سل یو بابو لا یعیب الطعام و استحبابو باب دے پا بیان دا ساکے چنو عیب جن کرے طعام نبی علیہ السلام یو خوراک او مستحب دے صفت دارے خوال دارے د یو خوراکا بد بن بیانے چلے نبی علیہ السلام نقصان په خوراک کے نو بیان کرے بلکه راغي صفت بیکاو عنبي بی هو ري راضي الله تعالى نو قال ابو هريره ما اب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمن قد تو عيب نو بيان کړي نبي عليه السلام د یو خوراک قد چري چري نبي عليه د یو خوراک عيب نو بيان کړي ان اشتهاه اكله كشره خو خبه واخ به هغه هغه نو اکل او به خور را که یو خوراک به خوخو نو هغه به خورا ها وان کرہو ترک او او کو خبنګانو دی خوراک لرا نو پرې به خدا غل را دا د اخلاق د پیغمبرین ا یو خید چ دا الله په هر یو سیز باندي په نعمت باندې شکریا کولی کولې کارانهمت لوی ویو کارانهمت ورګی وی, کارا وی. اودا خوراکونه م د لاده دا طرف نه نعمت ده عیب نبی علیہ السلام پیو تو عام نو بیان کړې کم خوراک به چخو خو ناغه به وو خورا او چې کم به خوخ نو ناغه به پری خورا خدا به نیوی چې دی کې دادی دی کې دادی متفقون علی اتفاق کلیشه په دې حديثه د بوخاری او د مسلم وان جابر رضی الله تعالی نو ان النبي صلی الله علیه وسلم سال اهل العدما بشکا نبی علی السلام تپوسو کو جابر رضی الله حضرت ابو زكريا علی السلام د خپل اهل الا العدما د پکړی مبارکه ودما بسكون د دار سره راځي اا چې خلکو سر ټوی غړي کاغه مایي وي ا او کاغه کلک وي مایه له شریعه چا کا کلک وي رکا سبځانی بینډی شوی یاد انور ها سيزون شونن سبا فقالو نووی آلاغا ما اندنا بیبیا نووی نشتره منگسرا الا خلن مگر سرکا کورکه دا پخکری بلشه نشتا بغیر دا سرکینا نو دا سرکا دا پخکره ده دیسا روٹه خوله شه فدعا بی نو روغت نبی علیه سلامه سرکا فجعلان شورو شا پیغمبر پاک یا اکلو چو خوراکی کاو اغیو خور وَيَقُولُ اَوِ نِعْمَ الْعُدْمُ الْخَلُّ سغا باخړلې سرکا خل هغه سرکا ښه باخړلې دا دغه نِعْمَ الْعُدْمُ الْخَلُّ سغا باخړلې هغه سرکا سرکا ښه باخړلې رواه مسلم امام مسلم دا روایت نقل کړي مقصد دا دی نبی نبیعلی السلام نیایت عاجزی او تواضع وا چه نبی علیه سلام عیب خو پریدا عیب خو دیو خوراک نوے بیان کرے خو نبی علیه سلام حرق شیخ و نوے کہای که کہ لذتو او کنو بعد خلق کو یہ را پسرکا که لذت نشتا لخوراکا دا پکری پزی پا خلک نی استعمالی حا نبی علیه سلام منتدا سی طریقی پر خودی دی چه کلی یو سیز نیی پخکرینی سالنی د ده په پزیبانی استعمالو لیشی کائی کې لیزت دویو کنویب بابو ما یکولو هومن حضرت وام وو سائمون ازالم یفتیرم بعد ده پا بیان داگا سکی چوائی غیل را وائی غیل را سوچ آزیر شتوام تا اواغا روجی کلچاگا روجی نماتی یتر اوٹی خوری آیوکا سرائی اواغه حاضر شو اواغه اوجا دے ته 12 روټي د دعوت ورګون د هغه باره کې حدیث وروړي انبي حريرا رضی الله تعالی نو قال <سؤال> ابو هريره قال <سؤال> ولي رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم اذا دعى احدكم فليجب اذا دعى احدكم كلا چروبلي شيو کس ازاد دعیا کلاچر اوبال لیجی یو کسر صدا آخوراکتا نو فلیو جب پکار چاگا فلیو جب چاگا قبول گیا دعوت فلیو نو دعوت دے قبل ای کچا دعوت اگا لورکا کرو جدار ایو ککو جدار ای. نو آگا دعوت قبول گی اس طریقہ خیل زکه کو جدار وی ناخو باغ تعام خو لري فاين كانه سائمن کچرتي وي دي روز جدار نو فل کرو جدار وی ناغه بسکه فال يو صلي داغه دي فال يو صلي اغه دي دعا اوږي روز جدار ر چباي زما روزا زو جنماتو ما نو اغه دي دعا اوږي چې داغه زله خوشاله شي پا دعا بانی چو گورا دعا خو خورا که نم که خو ما تی نو دا دعاو کول دا دعوت قبله اولی ها اچه زخو تا مالا دعوت را که زران ما دعوت می قبول که خروتی زکر نخرو ما اچه زمارو جدا ناغا دی دعاو که او خورا کولتا و این کان مفترن فلیو تیم او که وی کوجدار کدی کوجداروی نو فلیت ایم نوو دی اخوری آغا توام فلیت انا غدی اخوری آغا خوراک دی آغا او کی فلیت ام نوو دی رواه مسلمون قال العلماء علماء ویلی معنا فلیت سلی فلیت او دعا دیو غالی آغا خوراک والتا او معنا فلیت ام بلی یا کول او چاسو کو د زار دین واغ دی او خری نو دعوه قبول کو یو دعوت قبول کو په خوراک سره اول دعوه قبول کو په دعا کولو اغتا باو دا سمن خیر طریق پیغمبر پاک مونږ تا خی باو ما یقولو من دوی یلا توا من فتب او غرو بعد په بیان دا غسکه چې وای غلرا اغه سو چې داوت کلی شي هغه تا په طرف د خوراک لور پسېغ پسې غیر داغ نه نوه داغ چا په باره ک دی چې څوک خوراک تربللی شي داوت ورکلی شي چې طب به خوراک ته راځې خ د د سره یو کس بلنیموم روان شي ی دوهېغ سر روان شي د داغ د پااره خوراک جایز دی کنه کهه سره خداवत ور کړې شوی دودره اغولال خوځداغي سره نور کم کسان زی او دعوت نه لري شوی نو دا چ دعوت نه لري شوی نو اغ خوراک دی لجائز دی که ک جائز نه او دې باره کې حدیث وروړي انبي مسعود البذري رضی الله تعالی نو قال هغه بدري صحابيه دا رجل النبی صلی الله علیه وسلم لتعمنا روت یو سلی نبی علی سلام لرا پیاو د خوراک دو بار نبی علی سلام ته یو سلی دعوت ورکو سناه لهو خامسه خمستن چې تیار کړي او ده تعام لرا اغه تیار کړي او اغه تعام دې نبی علی سلام لرا پیزو د پیزو کسانو یعنی یو نبی علی السلام او د نبی علی السلام سلورو کسانو دپارہ یعنی د پیزو کسانو دپاره تو آم تیار کرده چی یو با نبی علی السلام یو سلور و سرم ملگریوی فاتح بیاء هم رجولن نو اولگی دا دیپسی یو سړه اور پسیش دیپسی یو سړه آغا پیزو کسانو پسیش پا کم کسم روان شو فلما بلغ البابا الکلا چورسه دروازه ته نبی علی سلام دروازه ته ورسه دا نو نبی علی صلوات و سلام وی آغا کور والا ہوتا ان هازار تبعنا یقینا دا قسم منپسے دا روان داش پغم کس دے دل خداوت تاسو نو ور کړه منپسے راغله رے فینشتا کھوخیشتا اَلو کوڑ مالک ته وې انت اذنلو چې اجازه تور کته کستا خو نو اجازه تور ورګه چمنګ سره روټه یوخري وای نشې تا رجا او کستا خو نو واپس بشي کدی خو غي اجازه تور ورګه روټه به منګه سره یوخري او کدی خو غي نو واپس بلارجی منګه سره روټه نه یوخري قال او وې مالک لا اذا دی ورنه واپس کی بل اذن له بلک زی اجازه کوم دتا اذا الله پیغمبر دا تاسو د خورا کولو چ تاسو سره شریک شي متفقون پیغمبر دا ست طریقه مې تپری خلا یو کذان سره بوځه چرتا دعا نبیابه الت کی چا اجازه وغوځی دا یو یوکس دما سره غری دا هو د پیغمبر دا طریقه وا وس ګورو اکثر من ګورو اکثر ها یو مسله یو دوه خبر کوم یو دا چچا ته داوت ورغلیشي نو چې څو کسانو په اړه دعوت کله شوه چې تاسو بدره کسان راځي سلو کسب نو غومله کسان دې روټه زیاد دین دي زکه چې هغه د هغه کسانو په نسبت انتظام کړی د سلورو کسانو د یوه پیندې او ته ځان سرتري سیوا دا ختري پیند شوه نو چې زیاد کسان لالشه او غوې ناغه و پریشان شي نو ولې هغه پریشاني کیا اچي چتا دغه ویلې چې جی د درې کسان سره ولا ای ان جی او پیندای او ته ځان صدا د درې کسانو سروا بوزي نو تا هو د پیند جوړ کړی د یوی پیندې بندوبس هغه کړه او تا به نو هغه دې پریشانی جوړ کړه دوی انداز چې چاته دعوت نوی ور کړې شوی هغه دا جایز ندی چې دا انسان دعوت کې شریک شي او که خوراک او وګ بغیر د اجازه داغنا نو د شریعت په توګه دا روټي خوراک داغه ته پاره حرام دی زکه ته خو دعوت نو ور کړې شوی او اغه بغیر د دعوت نه تله او باور وټه کې شریک شه نظمنګ معاشره اکثر په دې غلطه طریق باندې روان ده اوه ها یاد لري یا یو کس نو خامخ دې انسان سره دی او هغه ته پته ده چې یو کس د هغه سره خامخ دی یو موتبر سړی د هغه سره ګاډ یو دوه ګاډ کیږي یولری وډی نا خلک مخکنه څوڅ کې دا زغال دعو تر کوم خدایغه سره درې سر لر کسانو ګره راځي اپې پوې د کور حاون نا غټیک دا ها کني نو هغه به زغې بندو بس کوي او وینا به وي ته چې موږ دواړه کسان یو باب الکل میمایلی باب دی په بیان داګه سکه د خوراک داګه سکه چې نژدیوی ده تا ووا وازهو او باب دے په بیان د واسکول کې هغه تا وتا او باب دے په بیان د ادب او کول کې هغه چاته منه چاته یو څه چې خنګلې خوراک دا غا دا باب دے چې د خپل مخنه خوراک او د چا خوراک چې په سهي طريقة نه نخورات په طريقة نه پويږي هغه ته ادب ورکول چا دا که داسې خوراکه وګوره چې موږ سره خوراکه موږ سره زین په دې طریقه باندې خوراک کوا نو طريقة د خوراک هغه ته خودل دا بد خبد نه ده اولاد دې هغه ته خوراک طریقو خیا ادب وخیا شاګرد دې کشر دې غلام دې ها مشمانی دی رغته د خوراک طریقو خیاپ د خوراک په طریقا غي بوجي عن ابي عن عمر بن ابي سلام رضي الله تعالى عنه ما قال كنت مزو غلاما لك في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم په تربیت د نبي عليه السلام کې عزت د نبي عليه السلام په تربیت کې اوما الکما وكانت يدي تتيشو في الصفه او لازم چې خوزېدا را خوزېدا پکا سکه یواز د نبی له سلام سره وټه تناسما لازمه لازم پکا سکه یو خا دې واکې دا کریم د خپل مخینه خوراک کا او کلم د نبی له سلام د مخینه خوراک کا کله کله کاسه چولې ځه راغلا سه مسره چولې فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نوېما تنبیہ علی صلوات و سلام یا غلام او اے الکا سم بالله تعالی بسم الله یا روټه خوري نو ټورو نمخې چټه تک نی نو بسم الله په شروع کې دیم وکل ب یمینیکا او خورا په خپل خلاص باندې چې خورا کې نو په خلاص او در اوکل مم ما یلیگا او خورا دا غسنا چنځ دی وی تا تا مخام دا غسنا یلیگا چنځ دی وی تا تا طرف تا تا نځ دی وی دا غینه خورا کوا مکه من غزی بانی بیان کرے متفقون علی ابول حدیث کی دا الفاظ د معنی کهی داده حدیث تتیشو بکسری طای و بعد آیا مصنعت من تاحتن پا کسری توی سرا تتیشو پس دا غی نیادا مصنعت من معنا ماناو تتحرکو مانا اس سرا چلا زما خوزیگی تتحرکو خوزیگی و تتا مذتو خزیگی اوګدی لا نواح الصفته چاپره د قاصیتا دغه معنا کوان سلمتم ابن اقوا ان رجلا اکل عند رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمالی د سلمای ابن اقوا روایت دی اغه وې یو سړی خوراکو کو د نبی علی سلام صلو خوراکه کاو بشمالی پګسلاس پګز لاسه خوراګه او نفقاله وی کل به يمينيګه خورا پخپل خلاص خلاص باندې خوراګه وقاله نويغه سړي لا استتيو ز طاقت نلرما لا استتيو ز طاقت نرم چ خلاص خوراګه کما نبي عليه صلوات و سلام مرتوي لاستطا ته چتت د طاقت باوجود دا خبره کې زه ز طاقت نلرما نو نو خدای طاقت کیږي او طاقت څه د طاقت نته وه زلاستاتا پیغمبر پاکوي تر ها طاقت ملهونش پیغمبر خیري ګوره پیغمبر خیره خیره ده پیغمبر دعا دعا لستاتا پیغمبر پاکوي طاقت د قانون نو مانا هو الا الكبر راي واي نو مانا کړي دلارا په خیل خوراک الا الكبر مگر تکبر په خیل اس خوراک نکاو پکه ساده چ خوراک کاو نو دا تکبرو فما رفع الى في نیو پروتکل دغه لاس بیا خپل خلیتا د نبی علی سلام د خیرونو رسو اغا پا داغا حال پا دی شویده بیا طاقت بیا نوبر شویده رواهو مسلمون بابون نهی عن القرانی بین تمرتینی و نهوی ما ازا اکلا بابره د بایان ده نهی ده ما بینده دو قجورو کی او په پشانده اغی دو سیزونا نور لکه دو خورمانی دوالو چه یا دو جن دبل دبل کلا چخورا او جماعت پدا پینڈا نو نوچه کگن کسان ناستی او پگنو کسانو کی لو خیبروتے تو دو دو جنو رکھنے اخلیتے اچھے نبی علیہ السلام تے منع کرے را او اللہ بی ازنی افقتی مگر پی اجازت دخ پل کتا تا ملگری اجازت کرے خوڑے رکھا چالا کہا کتا دو دو خورین اخورا تلوار رکا او کنا دو د دو سيزونه په خوري کې ټول دوه دکه دا د حرس علامه دا عن جبلتم نسهم رضي الله عنه قال او یصابنا اسابنا ا رساله ممتا عام سنتين قد سالي رساله ممتا قد سالي عام سنتين کال د قد او د سختي مع ابن زبیر سدا زبیر رضی اللہ عنہ رضی اللہ سلام فرج قنا نو رزق را کو له شیم تاکه جوړی من پدا کال کی ډیر د قاصالے سره مخو ډیر د بدی سره مخو حضرت عبد الله بن زبیر او هم پدا کار سالے کې من سره شریګو فرج قنا تمرا نو تب من تبصر کجری ملاوی دے رزق با را کولے شمنتا د کجرو یعنی نو په کجرو باندې گذرانه وخت راو وکانا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ یمر بنا وانا نه او عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې تیرې ده پمن باندې او منګه خوراک کاو ویقولو وی حضرت عمر رضی اللہ تعالی لا تقارنوا لا تقارنوا تاسو مې یو ځیکوي کجوري یعنی دوا دوا دردري اوسلور سلور کجوري زر زر یو زلبان خلې تما چوي لا تقارنوا په وسواله مکوې د کجورو په یو زلبان دی باز خلک ریس کوي د دوکه جوړي خلیده واچي دري واچي یا بعض نو خورا کو نزاګه سے کي زذ زر لا تقالنو ولي فان النبي صلى الله عليه وسلم نهان القران نبی عليه السلام نه کړ دا د یو ځکول نه د دوو کجورو په یو خورا یو ځل یادري کجورو او چ سور خولې شي خو یو یو خورا دو دو کجورې درې درې کجورې دو خورمالې دوا لوچې یره دا سيزونه چی لوزاد وزاد د حرس څخه دا او نبی اسلام بدينه منع کړل ثم يقولوا ابي ايوين اذمرزلانو حبيي وي الا ايستعذن الرجل وغه بغیر کی اجازه او کی سړې خپل ورور او کاروت اجازه تو کی زکه تستا تلوار دا دد دو خوړی درید لري خوړی په یوزل نو خیر دی خفا کی دا دا دے دو دا نو او که په دې حفقه ده چې خوړی د دې دد دریدو یا چې یو زيوچوما نو بیا به دا کان نه کې پوهه او که نه حقګیږي اجازه کړی و نو بیا به کیسه نقصان نشته متفقون علی مرګلی تما ګورې نن د مرګلی لحاظ سو کوي بابو ما یکولو ویفعلوو ما یاکولو ولا اشبو دا سور خستا خستا بیاو نمگتا پیغمبر پاسو سلم کئی باب دی په بیان دا سکی چوائی اغی لرا او کوي اغی کار لرا آغا سو چو ولا اشبو او ملیگی نا سمانا دا باب د دی پا بیان پا بارکی دی چې څو خورا کوي خو ملیگی نا خوراک که یو ملیگینا لو آگا بسه و یو آگا بسه که یہ رویتی خوراک میو که خمون لشو ما سلور اوٹی تری با اگری دو اوٹل و مون لشو ما لو وی بسه و کئی بسه لو پیغمبر پاک صل الله علیہ وسلم داگئی پر بارکی منتر طریقہ خود لیدا عن وحشی امن حرب رضی اللہ تعالیٰ نو انہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالو بے شکا صحابو دنبی علیہ السلام ویلو یا رسول اللہ ایداللہ پیغمبرہ دا, دا ریاض الصالحین او باب نمبر یو سلش پاگم او حدیث نمبر دے ست سو تریالیس ریاض الصالحین ان اصحاب رسول الله چې اصحاب د پیغمبر با قالوي يا رسول الله ايزا الله پیغمبرا انا ناكلو بشکه من خوراكو ولا نشبع او ملي گنا اصحاب الله پیغمبر الله پیغمبرا من خوراكو ملي گنا نن نه مخه خل خوراكونه کوي او مليږي نو ټولو کې بناستي خو نشته کومه معلومه ويني قال النبی علیہ السلام چې کومه طریقه خوده لږه چې پاغه طریقه مون خوراک کوو بیا ګوره څنګه مړې قال النبی علیہ السلام فل هلکم تفترقون فل علکم تفترقون کې د شي چې تاسو ځال ځال خوراک کوئ کې شي تاسو جدا جدا خوراک کوئ قالو نوې صحابو نام آو پیغمبر موږ ځان ځال خوراک کوو قالا نوې نبی, نبی علیہ الصلاتو فجر تعامرو حالله تو عام کوم جمعشي تاسو په خوراک پل باندې جمعوالی او ټول جمعه ش او په یو ځل خوراک کوی په یوځې خوراک کوي چوره په یوځې خوراک کې نوپ کې خیر وي وزو کورملله او یاد کوې نومد الله بسم الله واجه کله شوورو کوئ نووبارهله کومفی خیر به وا چولی په دا خوراک کې خښهوی چې سره خوراک په یوز کې بچي اولاد نارینه زنانه او خلکو کي خورو سره خوراک نه کوي پیغمبر پاک خدا نه ویلي چې تاسو د خود نه جدا شینې پیغمبر پاک خپل د خپلې سره خوراک کړي نو موږ د نبی عليه السلام نه بهتر یو چې هغه د خپلې بیبيانو او د خپل اولاد سره خوراک کړي طریقو ته وغويا کار خځدي اولاد دي او په غلطه طریقه خوراکې نو ورته وای داسې خوراک کوا په دې لاس کوا دزې نه خوراک کوا چې کله خوراک شروع کې بسم الله وی ټولو وای او څنګه ځان لزال کېنو تو درې بسم الله تعلیم ور کولې شي بیا څوبې یو ځنه اسې څوبې بل ځنه نو چې په یو درڅه هان کینی و بسم الله وای نو بیا شروع وکې او خپل خپل مخه خوري با حنپای کې خیر هم پای کې اتفاق هم وی رواه ابو باب الامر بالاكل من جانب القصعه والنهي عن الاكل من وسطها بعد البيان دو حکم کولو په خوراک د طرفه د کاسه نه او نهي ده دو خوراك نه د من د کاسه نه د کاسه د من نه په خوراك نه کې د خپل مخه د الخ نه په خوراك کې او دا ری طریقہ مخه منګا اغه ده کتاب پاول کې په فصل کې منځ ذکر کړیو چې دوا قسمه خوراکونه په کاسه کې واچولې شي پلوغه کې واچولې شي یوا خوراک چاغه ګډ وډوي لکه دی وکه خورمانې دي الوتې دي کجوري دي نو هغه چې کم زنه خوراک کې کدمن نه کې کد خپل مخ نه کې کد بده مخ نه کې پوزه ها زکه د هغه پته نه لګي سو کچا خوري سو پخا خوري سو ګډه دانه خوري سو تور خوري انګورا او چکه دا سالن یو وی لکه شوریاشه بندشوی هيا دانور ټیندي سبزان سبا جکم کړيلې تیاری نو دا به زخپل مخ نه خوراک کوي او دمن نه به خوراک نه کوي ځکه منس کی ارازی شې خیر او برکات نو چې دمن نه خوراک ته او خیر ختم کړي کاسه فې قولو وکل ممایدیکا رضا سنه چې دې وی تا ته متفقون علی مکه حدیث تیر شویل و وان ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ما عن النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام لی البرکتو تنزل و ستطوام برکت راځي په من چې کم لوخیر منځ نو په اجیبانې سر را خیر او برکت فکولو من حفتې نخورې د اطراف ددي لوخې نه چاغلوخې کې کم خوراک پروت نو د خپل مخې نه خوراک کوه من دمه کوه هځهکه هغې منځ کې خیر را ځي والله تعاکلو منسطتي اومه د من د لوغی نه کا سره پل د د منځ کې هم ور ذا لوک لکوراګ زفله مخینه کو په سر روزه رواه ابو داوود او ترمذی وقاله حدیث حسن او سیون وعن عبد الله بن بسري رضي الله تعالى عنه قالا كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعه ود النبي عليه السلام ده پاره یو کاسه يقالوا هل غراء تشويشه هاي کاسه غرا کاسیت نون د غرا زکه کی خدا دوی د سپنوالینا فداگی ویخ سپینو او یا وبکی اغه سيزونا ها پراتو سپین اکثر لکپای حیا حملو ها یا اغلوغه بسپینو ا کاسا بسپینو د وجہ د سنه د پیو د وجہ نا یا حملو ها اربعه رجال د لوه کا سوا چه پورتا کلی بوا دیکاسه لیا سلو رو سلو فلما ازوحو ارکلا چخنانا شوا فلما ازوحو ارکلا چخنانا شوا دو وقتا چه کلی با رنائی اول گیدا ساخ وقت بشو ارکلا چنور بخدا کارشو رنائی بشو او صعابو با دو ساخ موندو که وسجد الزهى او مولبو کو صابو د زهى لکھدا تمبو اته نهبجي دا تمي د زهاب او تياب تل کل قصات نوراول شو دا کاسا يني وقذ سرده فيها چې تاقي ماته کړي شیبو وا پای کې روټي کاسا شو پای کې روټي ماته شووا ګورا سريد اغه روټی چلون ا صالونی لکه شوريہ اغه چرټی پای کی ماته کی نا پکې سېږي اغه لوند شي اغه زره زره زره شي ابو دام خوري شي اما شو مخوري شي لکه شوريہ چېږي فال تفو الیا نو چا پی له شو دی با کاسې باندې فال تفو شو چا پی له شو فلم ما کسرو ارکلا چدې زیاشو په دې لوخ باندې برې کاسه نجسا رسول الله صلی الله علیه وسلم جسار رسول الله صلی الله وسلم نبی علی سلام پ ها کیناستې ده پارام باندې د خپل په سر جساده دی لکه په په سر باندې کیناستل دا کونهټه پورته نیول نه ها خپې په په پو یانه کاتازمکه دا سره خپې رسول دی انور بدن د زمکه نه او چته هغه د خپل پسر موږ ته د خپل پسر وای غونه په دې طریقه نبی دی سلام کینه اسید جسا رسول الله او دا په دې طریقه زکه کینه اسید ها کی دی اسید یا په دوالو زنګونونو باندې او چې کینه اسیدون ګو په قدمونو باندې یعنی قد... قدمون قدم نح کته کړي زمکه دا اپاغي باندې په زنګونونو ولالو ناس چيزر 522 فقال عرب ان رؤي يوباند چې ما هاذه الجلسه سدا نا سيد الله پیغمبره فاته څنګه ناسته فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعلني عبدا كريما بيشکه الله ګرزوله مالا بنده عزت مند ان الله جعلني عبدن کریما وشک الله ګرځولې مالا بنده عزتمند زه عزتمند بنده یم دا نهایت تواضع دار کم راټولې کم زه سبق مو وایم څه نه لو بس مونږ ماچو وګور سم نه ہاں؟ لوسم راکنه کنا زی جده دی بده بده بده وړوډی الله دې جوړ کینسو ان الله <سؤال> جاالنی ابدنکرریمه بهشکله ګزو ل ماله بندې زتمنده ولم ی جالې جبار ننی ده او نې د ګزو لماللوله سختنا فرمان سخت د نادګر سمهقاله بیاوي رسول الله سروسلم کوو من حوالیخورړې د د د کاس نه د چار چاپېره د کاس نه خور را کوئ اووا دا او پرې دی من ذي كاسي و طرف ذي كاسي زرو مليشي اوچت 12 طرف د کاسي ها او جو بارق فيا نو خير بواچ وليشي في فيا فد کاسکه کاسکه خير زکر رازي چې من طرف اوچت طرف اغه پرېدي او د الخون نغورا کې رواه ابو داود بیسناد جنيد زرو توها يا زرو اعلی اوشت طرف بکسر زال و زمی ها و امراضی او ضر و امراضی دوارو طریقو بانی نو دا کس ما قسم طریقه نبی علیه صلی و سلام منتخود لی دی حیدا دا عاجزی نخدا پدی طریقہ ناستا نو دا عاجزی ما اللہ تا عود متکبیرون پا طریقہ بانی زا نکین ما بابو کراہیت العقل متکان باده په بیان ده باده په بیان ده کراحت نا کارواله د خوراک په دربان نه په دربان نه یو سړی خوراک کې نه داخنه دي په ملاسته خوراک کې داخنه دي او یو عذری بیماری چې کې نه استه نه شي عن ابي جهف و ابن عبد الله رضي الله تعالى نو قالو اي قالو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل المتكيا نيمہ خوراک انکے پتکیا تکیا لگا انکو بانے ز خوراک لکم چتا کیا ملے غولیو خوراک کوما ز کدام ز متکبرینو نہ خدا دا د تکبر نہ خدا لا اكل المتكيا ز پڈرو خوراک نو کوما نیم ز قرا کونگے پددا چتا کیا ملگونگی حا زکا دا متکبرین نہ خلا قال اللہ خطابی ویلی خطابی المتکی او ها ہونا هو الجالس معتمدن علاوۃ ان تحته متکی پدے مقام کے کہ ناستیدن کے پکا سبان دے علاوۃ ان تحته علاویتا ان پا بالخ بانده علاویتا پا بالخ چې چه تکیائی والیوی لانده دا غیر تکیائی والیوی قال او امام جوحری ویلدی رحمه اللہ وعراد انه لایق عدو علا الویتای والوسائد کفیل ما یرید الیکسار من الطوام او اراد دادا پده حدیث کد نبی علیہ حدیث کد نبی علیہ السلام د قول د وینا مقصد دا ده چې نبی عليه السلام دا اراده لري چې د پتک او بالغتون باندې دا غا چاپشان دا نه چا لګي اراده چې نه بکی نی علل ویتای پس باندې پاوا ها فر شنو په بالغ باندې او پتک یاګانو په شان د کار دا غا چې اراده لري د زیاتوالې د تخرا کو ولې چې خوراک دیر کوي نو آغا دا دا بل یقودو مستوفزن لا مستوت ان بلکه دے بکینی نیغ لیکن اچھا منگ داگا سے نا بکینی لا مستوت آنو کیا ان آنو بای دے تکیا لګون کې ویاو کلو تن او خوراک بکی دے مناسب خوراک بلغا مناسب خوراک دا نه جو خوراک دا یعنی بولغه هغه خوراک کافی کافې کیږي داغه لپاره سوا وا دې بنکې وا ذا کلام الخطابیو دا کلام د خطابې و اشار غیرو ال ان المتکئ هو المائل على جنبي اوی اشار او غیر د دنه د خبره تا چې تا کېاله انکه هغه بمایل وی على جنبي په خپل لغ باندې پغپلہ عرق باندے او پدی باندی حج جزم ایم نجوزی کرے او التفات انرے کرے انکار د خطابی تا پدی خبر بانے وانا نصر رضی اللہ تعالی عنہ قال آغوی رأیت رسول الله مالد لے پیغمبر پاک صلی الله علیہ وسلم جالسا ناس مقعیا ناس نبی علیہ السلام پناستا گورا ما نبی علیہ الصلات والسلام ندلیو پداسه حال کې موقیاں چاغناستو موقیاں د خپل په سرباندي موقیاں د خپل په سرناسو یا اکولو تمرن او کولو تمران او خلله کې جوړي د خپل په سرناسو کې جوړي خلله رواه مسلمون موقئ دا آ کس دې یل بل الیاته به الارض چه پیوس کړی دواله کو خپل پزماکه باندې ها دا کسته چخپل حکونادي پزماکه لګول کی الگولی وی نه سی بوسا که او باندې پروتګړي وی دته موقعي وی نو د خوراک کول په وخت څنګه ناستہ پکاردا خوراګ د پاره د نبی اسلام سو قسمه ناستہ دا غا نصاب ديری مثال ته مثلا په دواله خپل باندې کنا سدل د درم ثابت را خیر اخپا او چتا او گسا باند کې حاصل درم ثابت را امام ابن قریم رحم الله او جحروز سلام با پزمه کې جوخ کې ناصیده د گسې خبي طالب په خیر په باندي کې خودل دادو ټولو نا فایدمن حالت ده دانه خلقو دا نه چې باز خلکو د یو طریقه مونږ د نورو طریقو نه خبندلی نا ها نورو طریقې مشهاد د نبی له دو خوراک دو پارا دانه چی اون معلوم ای اپنو رو بانیرد که نو دا سو طریقی منگا دا نبی علیه سلام بیان کلی دا حدیثو